Я думав, що щойно вирину, одразу хоробро схоплю хлопчиська за комір і витягну його до берега. Але він і не збирався чекати, поки його врятують. Коли я відфиркався і нарешті зміг роздивитися, що відбувається навколо, то побачив, що він уже на десять ярдів попереду і пливе до берега австралійським кролем. У мене похололо на серці. Адже суть рятувальної операції полягає в тому, що врятований перебуває в безпорадному стані і на одному місці. Якщо він сам пливе та ще й випереджає вас на 40 ярдів у 100 дистанції, то навіщо йому ваше спасіння? Уся затія втрачає сенс. Мені залишилося тільки плисти до берега, і я поплив до берега. Коли я вийшов на сушу, хлопчисько вже був на півдорозі додому. Коротше кажучи, з якого боку не глянь, моя задумка завершилася повним провалом. Мої роздуми перервав звук, схожий на гуркіт шотландського експреса під мостом. Це сміялася Гонорія Глособ. Вона стояла поруч і дивилася на мене з дивним виразом обличчя. «Ох, Берті, який ви смішний!» – сказала вона. Її слова викликали в моїй душі неприємні перечуття Раніше вона ніколи не зверталася до мене інакше, ніж містер Вустер І який мокрий Так, я промок Ідіть швидше додому, переодягніться Гаразд Я віджав кілька галонів води з одягу, що прилип до тіла Ні, все-таки ви жахливо смішний, повторила вона Спочатку робите пропозицію таким незвичайним чином, а потім штовхаєте освальда вставок, щоб врятувати його і справити на мене враження. Я вже достатньо очистив свої дихальні шляхи від води, щоб заперечити і вивести її з цього оманливого враження. Ні, ні, ви помиляєтеся. Брат сказав, що ви спеціально штовхнули його, та й я сама бачила. Я анітрохи на вас не серджуся, Берті. Це так мило з вашого боку. Але, думаю, мені пора серйозно зайнятися вами. За вами потрібно наглядати. Ви надто багато дивитеся кінофільмів. Ще трохи, і ви підпалите будинок, щоб винести мене з вогню». Вона оглянула мене оцінюючим поглядом. «Гадаю, мені вдасться зробити з вас щось путнє, сказала вона. «Звісно, ваше життя до зустрічі зі мною пройшло марно». «Але ви ще молоді, і у вас є багато хорошого». «Ні, ні, у мені немає нічого хорошого». «Є, Берті, і це скоро проявиться. А тепер ідіть швидше додому і переодягніться, інакше застудитися». У її голосі прозвучали материнські нотки, які ясніше за слова дали мені зрозуміти, що я пропав. Я породягнувся і, спускаючись сходами, зіткнувся з Бінго. Він мав якийсь дивний захоплений вигляд. — Берті, — проговорив він, — як добре, що я тебе зустрів. Сталася дивовижна річ. — Падлюка! — закричав я. — Куди ти подівся? Ти знаєш, що... — А, ти про те, що мене не було там, у кущах. Я просто не встиг тебе попередити. Все скасовано. Що скасовано? Берті, я саме прямував до ставка, щоб заховатися в умовленому місці, коли сталося дещо надзвичайне. Я йшов по галявині і раптом побачив найпрекраснішу, найчарівнішу дівчину на світі. Такої більше нема. Берті, ти віриш у любов з першого погляду? Адже ти ж віриш, я знаю. Берті, старий, ти не можеш не вірити? Як тільки я на неї поглянув, мене потягнуло до неї як магнітом. Я забув про все на світі. Мені здалося, що ми одні в світі, повному музики і сонця. Я підійшов до неї. Я заговорив з нею. Її звуть міс Брейтвейт. Берті, Дафна Брейтвейт. Як тільки наші погляди зустрілися, я зрозумів, що почуття, яке я приймав за любов до гонорії Глоссоб, було лише миттєвим захопленням. Берті, ти ж віриш у любов з першого погляду, так? Вона така чудова, така добра, схожа на юну богиню. Я мовчки повернувся і пішов до себе в кімнату.